як порізану та прожовано скибу хліба, і вранці, прокинувшись та ні про що не маючи гадки, вчитель Жан-П'єр Тулузець побачив би поруч із собою безумця. Гірше, він побачив би поруч із собою рослину, іноді Михайло дивувався з приводу свого вибору. Пробитися в церковній ієрархії як старший брат Ян, стати зразковою дружиною щасливого краківського купця та народити йому дітей, як Тереза, жити, як тиха і сита мишка при дворі шляхи, як Марта? Ну що? Що заважало Михалико обрати собі просту і зрозумілу дорогу, на якій для легкого існування цілком достатньо час від часу обчищати внутрішні кишені потрібних людей, вибираючи ту дещицю, що показується на поверхні? Нічого! І жив би собі не гірше за інших, а то і ліпше. Адже як легко він змусив Чорштинського ректора сфабрикувати підроблені королівські грамоти зі справжніми печатками, а потім з'явитися з ними до останнього з роду Райцежів, глибокого вже здетинілого старця, і через деякий час остаточно перетворитися на пана Михала Райцежа, понучатого племінника цього самого дідуся. Перед від'їздом до Італії це здавалося необхідним, бо інакше пробитися в учні до когось із відомих майстрів клинка, було майже неможливо. Були потрібні або гроші, або родовитість. У всьому разі райце ж був цього певний. Якби Михайлові сказали, що флорентієць Антоніо Вазарі, що відмовився колись навчати молодшого брата Венеціанського дожа, узяв до себе в дім юного шляхтича. З невідомих земель, тільки тому, що побачив у ньому невеликі здібності, Михайло ніколи в це не повірив. Він палко прагнув добути чужий талант, страждав через неспроможність зробити це і не помічав свого власного. Він був злодієм. Знання про будь-який, хай навіть найпотаємніший прийом володіння зброєю, Михал міг використати і крав без всякого сором. Але тільки тоді, коли це знання ставало справді знанням або хоч усвідомленим відчуттям, а не глибинними навичками та пам'яттю чужого тіла, каторе не роздумає, і найчастіше навіть не розуміє, що вона робить. І навшо вже будь-яка спроба вторгнутися в таємне? Ні, Михал пам'ятав стражів, що охороняють талант учителя Шаранта, і не ризикував повторити спробу. А якщо твоє власне тіло не готове сприйняти чуже знання, крадене чи отримане від учителя, Якщо місяці а то й роки виснажливих занять не відшліфували твоїх власних можливостей до гострати Толецького Леза, якщо ти взяв привласнив, але не можеш зробити по справжньому своїм. Антоніо Вазарій Жан П'єр Шарант, літній барон фон Бартенштейн. Кожен з них, втрачаючи якесь звання, украдене їхнім моторним учнем, відновлював втрату майже миттєво, практично не зуважуючи цього, як дерево не зуважує втрати листя чи навіть втрати молодого пагона, коли стовбур цілий. Відростуть нові не сьогодні, то завтра, Зате Михал старанно перерощував отримані пагони до себе і в остаточному підсумку домагався потрібного результату. Навіть і не замислюючись над тим, що для такої справи потрібно щонайменше мати свій стовбур.